Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syurahli sadri wa yisirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Sangat bersyukur kepada Allah Kerana hari ini saya masih boleh lagi pakai baju hitam Kembali Dan uh, dibebaskan sedikit daripada kamera walaupun masih ada lagi kamera kat depan tapi ya uh, alhamdulillah uh, kita masih lagi dalam syarah ilal talibul ilm yang mana saya tak sure abotolah dah siri ke berapalah mungkin 30 31 di awal 30-an dan uh, kita pun dah tak lama dah kemungkinan kita akan habis syarah ilal talibul ilm kemungkinan sama ada ke siri 40 ataupun tak mencecah siri 40 kemungkinan kita akan habis syarahil yahtalibul il maka insyaAllah kita sambung lagi hari ini dengan bab yang baru sifat yang baru adab yang baru perhiasan yang baru walaupun belum lagi tiba hari raya tapi perhiasan baru kita beli awal supaya tak tak berlaku trafik masa itu jadi saya pasti lakukan Sheikh Aiman kita untuk teruskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim Dari si pakar ilmu dan yang bermanfaat. Bertanya lah kepada dirimu sendiri seberapa besar bahagian muda ni. Dan dari ilmu yang bermanfaat. Bertamu pertama dengan dia. Bila dia suka untuk dia, dia nampak boleh atas mata bayi. Dan itu bertambahnya secara wajib. Tetanyi tentang ilmu. Yang keempat diri dari membisik kuasa dan kurni di melayui. Entah ni menghindari keilmuan untuk enang berbual sakti kepada diri berbual sakti kepada orang lain untuk kemas kandar akan tidak mungkin. Dalam bab yang baru ni, Syekh menekankan memberitahu kita tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat pada diri tali ilm. Yang mana kalau kita ada sifat ini, yang mana kalau kita ada, eh, saya suano sebab masa masa baru-baru ni kena pilih perkataan, nak kena review perkataan kita rasa ronsing sikit, ha, yang ni kita dah boleh gunakan istilah-istilah yang uh, ramai faham Alhamdulillah, kalau tak nak kena fikir bila aku nak cakap, kembali seterusnya, ha, itu memang. ni uh, sebelum tu, kereta WNM 7420 uh, diminta mengalihkan kenderaan kembali semula dalam segmen ya. so Alhamdulillah kali ini kita lebih subhanallah kita macam kata Bishr Bilharif Bishr Bilharif seorang tokoh ulama' yang meninggal dalam lebih kurang 227 hijrah dia bagi tahu kata dia la yajid rajulun halawatal akhira liman yuhibbu ayya'arifahun nas dia dia kata seorang yang yang tak seseorang itu tidak akan mampu mengecapi ataupun merasai kemanisan kesedapan kenikmatan ganjaran akhirat itu bagi orang yang suka untuk dikenali oleh manusia. So kita doakan supaya kita tak tergolong dalam golongan tersebut dan minta supaya Allah berkati segala amal kita, segala usaha kita insya-Allah. Dan Tadi tanda-tanda ilmu manfaat yang telah disebut oleh Syekh Bakar bin Zaid kat sini disebutkan enam perkara. Iaitu kalau kita tengok sifat tu ada pada diri kita, ketahuilah ianya satu kita seharusnya bersyukur kepada Allah sebab ilmu itu telah mula memberi manfaat kepada kita. Kita tahu dan kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi selalu doa pada Allah, Allahumma rzuqni ilman nafi'ah, Ya Allah, bagilah aku kurniakanlah aku Rezki yang bermanfaat wa wajnubni wa inni a'udzu bika min ilmil la yanfa' dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat maka ilmu yang bermanfaat yang mana kalau antaranya ada enam ciri yang disebutkan yang ada dalam diri kita yang pertamanya bila mana kita belajar ilmu ini seharusnya kita belajar dulu yang kita pun tahu Allah sebut dalam Quran fa'lam annahu la ilaha illallah Allah kata fa'lam ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Maksudnya فعلam, Allah suruh kita untuk nak belajar dulu Ketahuilah, belajar dulu <Sessort> La ilaha illallah Barulah kita tahu Apa maksud la ilaha illallah Barulah kita tahu bagaimana Nak beramal, bagaimana Untuk nak mentauhidkan Allah Itulah yang ulama sebut Ayat ini menunjukkan tentang kewajipan Menuntut ilmu sebelum kita beramal <tuh> Maka dalam selepas kita tahu Selepas kita belajar dengan ilmu yang kita ada ni Maka Kita nak tahu sama ada ilmu tu bagi manfaat kepada kita Ataupun tak Kita adakah kita beramal Dengan amalan yang kita ada Berapa ramai Orang yang menuntut ilmu hari ni Sangat ramai Tetapi Berapa ramai Orang yang beramal Dengan ilmu yang dibelajar Bertambah kurang mungkin separuh, mungkin kurang. Dan betapa ramai orang yang berapa ramai orang yang ikhlas dalam beramal. Ini lagi satu makin spesifik, lagi sikit. Ramai orang yang belajar. Kalau kita tengok orang yang penuntut ilmu mungkin mencecah bilangan ribuan orang. Tetapi mungkin orang yang beramal dengan ilmu yang dia belajar tu makin sikit. Dan daripada kalangan orang yang beramal dengan ilmu dia tu lagi kurang orang yang ikhlas dalam amalan dia. Sebab itu kita kena jaga diri kita cuba amalkan sebaiknya apa yang kita belajar terutamanya kita belajar daripada Quran daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-Quranu hujjatul laka aw alaik sesungguhnya Quran itu yang kamu belajar itu boleh jadi hujah kepada kamu hujah bagi diri kita ataupun hujah ke atas kamu maksudnya boleh jadi Quran itu sendiri akan melawan kita akan menjadi hujah yang membalakan kita sebab kita tak beramal dengan Quran yang kita berasal sikap Yahudi yang Allah celah dalam Quran Lima لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ kenapa kamu bercakap sesuatu yang kamu tak buat dan apa yang dicela kat sini bila mana kita tak beramal itu yang membabitkan tentang halal dan haram kalau Allah kata haram maka kita buat Maka kita tak beramal dengan apa yang kita tahu Kalau Allah kata halal Dan kemudiannya kita mengharamkan Maka sama juga seolah-olah kita tidak beramal dengan apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepada kita Tetapi jika ianya membabitkan perkara-perkara mustahabat Ataupun yang difahami istilah kita dengan perkara-perkara sunat Yang tidak berdosa kita tinggalkan dia maka ia tidaklah termasuk dalam celaan tetapi maybe boleh kita kata mungkin dia termasuk dalam perkara-perkara yang me mencalakanlah sikit bagi talibul ilm yang yang yang ada ilmu tersebut sebab tu pada zaman Al imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah imam Ahmad pelik kalau seorang pahlibul ilm tak bangun solat malam walaupun kalau kita kata dia sunat sekalipun tak berdosa macam mana pun kalau kita tak bangun malam tetapi bila mana kita seorang talibul'in macam seolah mesti kena ada something yang more special daripada orang lain yang <coughs> yang boleh tunjukkan kita ni masa beramal at least dengan walaupun tak berdosa kalau kita tak buat tetapi menjadi satu aib. Pada zaman ilmuh Imam Ahmad tersebut seorang penutur ilmu yang tidak menunaikan salat dia akan marah Tapi kalau kita hari ini mungkin <coughs> macam dah tak aib lah kan macam okay no problem. Tapi cuba kita renungkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pernah dibagi tahu, bila mana dikatakan Nabi Sallam. Jadi sebab dikatakan Nabi Sallam yaqoom lil nabi Sallam bangun malah hatta tafdhar qad, tafdhar qadama sampai kaki Nabi pecah bengkak. Bila Aisyah bagi tahu kenapa kamu sanggup nak push paksa diri kamu sebegini. Nabi kata afala aku na abdan syakurah. Tidak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Kita nak tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Lagi banyak Allah bagi kita nikmat, lagi banyak benda yang kita syukuri. Nabi Aisyah bagi tahu sedangkan kamu ya Rasulullah, qad ghafarallahu lakama taqaddama wama taakhir. Sesungguhnya Allah dah ampunkan segala salah silap kamu Yang lepas mampu yang akan datang What for? Macam kata tak perlu lah Kalau kita pun Kalau kita kat tempat kerja Bos kita bagi tahu kat kita You tak datang kerja pun You naik pangkat You dapat bonus macam biasa Memang kita tak datang kerja And dah dijamin Tapi Nabi Lagi Allah bagi dia pelbagai kelebihan Lagilah dia nak tunjukkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Sebab Islam adalah agama yang perlu kita balas dengan perkara yang sama atau lebih baik. Nabi SAW kata, "Ia dapat ala khair fakashi". Uh. kalau ada orang buat baik pada kamu, balas dengan sebaiknya. Maksud cuba kita balas yang setara Kalau kita tak mampu nak balas lebih, itu juga Allah sampaikan Quran, "Wajda huyyitumitha'iyitin fahihiu bi ahsan minha awrudduha". Kalaulah kamu diucapkan yang satu perkataan yang baik, balas sama ada yang setara dengan ucapan orang itu Ataupun yang lebih baik. Maka kita sebagai taliban ilm Allah mengurniakan kita kelebihan Kenikmatan, ruang masa yang kita boleh belajar ilmu agama yang lebih banyak Daripada orang lain kat sana Yang kita tengok orang-orang yang dah bekerja Orang-orang yang di luar bidang selain daripada bidang pengajian Islam Struggle Mungkin nak belajar waktu malam Mungkin pada hujung minggu Mungkin masa yang sangat sempit dengan kemampuan dan sem dan semakin terhad dengan komitmen yang pelbagai sanggup korbankan diri untuk nak menuntut ilmu kita belajar ilmu yang khusus yang uh, ada masa banyak yang Allah bagi kepada kita untuk nak belajar seharusnya kita syukur kita tambahkan sikit amalan kita yang lain daripada orang lain apa apa salahnya kita macam nabi sallallahu untuk nak menunjukkan tanda kesyukuran kita kepada Allah kerana kita tak mau hujah tersebut, al Quran, Hadis yang kita pelajari ini akan menjadi hujah kepada kita di akhirat kelak. Kita pun tahu tentang Hadis Tirmizi yang Nabi kata, "Lada zulukadama abdil mu'miniyau mal kiamah hatta usaluan arba". Sungguh so, kita ini tak akan berganjak di hadapan Allah. Mereka akan ditanya tentang empat perkara salah satunya tentang uh, ilmu kita fima amil apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita amalkan daripada ilmu yang kita pelajari. So kalau kita Tahu kita amal dengan apa yang kita buat maka ketahuilah ilmu tersebut memberi manfaat kepada kita. Saya dulu saya bagi satu contoh. Masa saya pertama sekali dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dalam hadis riwayat Muslim daripada riwayat Abu Hurairah. Nabi begitu awa apa lah adu La yu'min aha hatta tahabu. Tidak sempurna iman kalian melainkan setelah kalian berkasih sayang. Kemudian wala tidak masuk syurga tak akan masuk syurga melainkan orang melainkan orang itu beriman dan tidak sempurna iman seseorang melainkan seseorang itu berkasih sayang awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahabbabtum tidakkah nabi kata tidakkah kalian mahu aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kamu buat maka kalian akan berkasih sayang sahabat cakap bala ya rasulullah bahkan ya rasulullah Nabi kata afsyu salam abayinakum. sebarkan salam, salam, apa, salam sesama kamu. Dalam hadis dari riwayah lain, Nabi suruh kita bagi salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tak kita kenal. Dalam hadis riwayah Muslim juga, Nabi bagi tahu apa bagi salam sesama orang Islam ni sebahagian daripada hukum, sebahagian daripada hak-hak seorang muslim yang penting untuk nak kita tunaikan. Jadi bila saya dengar hadis tu, saya terfikir nak cuba amalkan. Esok masih tu uh, Kita masih lagi ada waktu Untuk nak berbasikal Sekarang macam tu So kita berbasikal So kita cuba bagi salam Tengah bertembung Siapa-siapa yang tak kenal Kita nampak orang Islam Kita bagi salam Assalamualaikum Orang yang bawa basikal tu pun tepi pinga Bawa huh? Waalaikumsalam Ada yang sempat jawab Ada macam Macam tengok aja. Tapi Satu kepuasan Bila mana kita rasa Kita cuba amalkan Apa yang Nabi beritahu Bagi salam Selain kita akan bagi salam Pada orang yang kita kenal tapi orang yang kita tak kenal, susah kita nak bagi salam. Jadi, kita try cuba, try cuba. Mungkin dia tak jawab. Tapi mungkin terdetik dah hati dia, oh hidup lagi budaya bagi salam ni. Maksudnya, maksudnya Islam, Masya Allah, bagi salam, bagi salam. Jadi, kita try bagi salam semampu yang kita mungkin. Tapi, jangan sampai ke tahap yang menyusahkan kita sangatlah. Pergi dekat shopping mall, jumpa-jumpa semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ha, itu susah sikit. Jadi semampu yang kita mungkin Yang tak nampak pelik sangat Hidupkan Amalkan apa yang kita belajar uh, Dan itu adalah uh, Yang pertama Sifat yang pertama Kita tahu kalau kita ada benda tersebut Kita uh, ilmu tersebut memanfaat Yang kedua Yang disebut oleh syekh Iaitu bila mana seorang pelajar itu Seorang talibul ta ilm Bila mana dia ada rasa tawadu' Dalam diri dia, dia ada Dia ada rasa rendah diri dalam diri dia <tuh> tak sampai tahap dia memuji diri, mengangkat diri dia, yang mana kita pun tahu, ilmu ini dia macam ada sikit-sikit macam harta orang yang ada harta ni semakin banyak harta dia apa dia rasa, dia susah dia rasa semakin ego sikit, semakin angkuh sikit tu yang kadang-kadang kalau kita jumpa kawan-kawan lama kita, dulu baik je sekarang ni mungkin dah 10-20 tahun Tak jumpa dia dah mungkin ada pangkat Dia dah ada itu sikit Jumpa dia dah ada pandang kita sedap sikit dah Gaya duduk pun semacam Ada sikit-sikit Kalau kita ni Kadang-kadang baru Orang kata bukan kereta kita yang cantik lah Baru pinjam kereta orang pun Yang cantik pun Dah rasa macam-macam lah kat diri tu Kan? Keluar tu buka sepak hitam contohnya. Tak ada kita Dah rasa lah Susah Harta ni Semakin banyak dia semakin kacau hati kita Sama juga ilmu Banyak orang bila mana dia makin banyak belajar Dia makin tinggi dia punya Diri dia, makin tinggi diri dia Meninggi diri Sebaliknya kalau dia mampu tak wabak Dengan ilmu yang dia belajar Senikmat-nikmat hidup Allah sebut dalam Quran Fala Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri Antara sebahagian daripada kita memuji diri kita bila mana kita terlalu obses dengan pandangan kita semata-mata Kita hanya rasa pandangan kita yang betul Kemudian bila mana ada pihak lain yang menyanggah Menyangkal kita punya fakta Kita kata pergi belajar dulu lah ha, Kita kata macam tu Belajar dulu Orang belajar apa lama Contoh Itu semua tanda-tanda takabur yang kita tak sedar Kita rasa kita je belajar Orang lain tak belajar kita rasa kita je betul orang lain tak betul tu Sebahagian daripada meninggi diri yang dicela Kalau kita ada sifat macam tu Ketahuilah ilmu yang kita ada tu masih lagi tak memberi manfaat Terutamanya pada musim-musim Seperti ini Yang mana setiap kali musim pilihan raya tiba Semua orang akan uh, ber, uh, berdebatlah isu-isu ni Semua orang akan rasa dia yang betul pihak yang lain salah Dan uh, itu sebab saya malas nak ulah isu-isu politik Sebabkan isu ni terlalu subjektif Semua orang ada dia punya pandangan masing-masing Semua orang ada ijtihad dia Even daripada zaman para sahabat pun Para sahabat Nabi SAW dalam isu yang kita rasa biasa tu pun boleh berlaku sampai pertumpahan darah Apatah lagi isu-isu banyak, isu complicated ni hari ni kita tak nampak Jadi malas nak cara Semua orang ada dia punya pandangan Mana yang lebih baik, mana yang tidak macam mana kita cakap pun orang tetap ada analisis dia sendiri orang ada pandangannya, dan politik ni selalu menipu kita dan selalu mengamburi mata kita kita nampak macam ni tapi sebenarnya bukan macam tak semestinya orang tu memberi dengan niat dan ikhlas tapi mungkin dengan sebab yang lain politik ni begitu sifatnya, sebab itu antara perkara yang malas sikit nak bicara tentang tarikh dan Allah sebut lagi dalam Al-Quran La tahsabanna alladhina yafrahoona bima ataw wa yuhibbuna ayyuhamdu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazat min al'azab wa lahum 'adabun alim Allah kata lagi yang lebih teruk bagi orang-orang yang mana dia mengangkat diri dia sedangkan dia tak seperti apa yang dia angkat tak dia puji diri dia padahal dia menipu berdusta dengan apa yang dia puji dia kata dia dia ter belajar itu ini ini macam-macam guru dia, itu ini macam-macam tapi sebenarnya hakikatnya tak segempak itu jadi Allah kata janganlah orang yang berheb, orang macam ni dia rasa dia boleh gembira lah. dengan uh, sampaikan dia rasa dia boleh lari daripada azab Allah yang dia orang suka dipuji, Allah kata orang ni suka dipuji, apa yang mereka tak lakukan, maka Allah kata jangan mereka ini menyangka boleh lari daripada azab Allah alim. semuanya azab Allah ni sangat pedih, pedih. jadi sebab orang yang selalu me-obsess nak memuji diri sendiri kebiasaannya dia akan mula start menipu sebab apa? dia nak dia punya reputasi tu up jadi sometimes dia akan sebut ataupun dia akan up something yang tak tak pun dia ada tak pun dia lakukan yang macam kita dah sebut dalam hadis yang lepas Al-Mutashabdi' Bimalam Yuta' Kala Bistawbaid Dur yang Nabi SAW kata siapa yang uh, mengenyangkan diri dia dengan something yang dia tak ada maka seolah-olah dia telah memakai pakaian industri. Melainkan, dalam konteks memuji diri sendiri, menyebut kenikmatan yang ada pada diri sendiri, ada situasi yang dibenarkan. Tak semua, Ya Allah sebut dalam Quran, فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ Kalaulah kamu ada nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu, bagi tahu pada orang, sampaikan pada orang. Tak semua, maksudnya tak semua kebaikan diri kita ni, kita tak boleh sebut. Tetapi jika ianya ada masalah Jika ianya dari bab bukan untuk nak berbangga-bangga Ataupun mengecilkan sesiapa Tetapi hanya bab Hanya dalam bab untuk nak menyebut Nak bersyukur tentang nikmat yang Allah bagi diri kita Tanpa kita menyentuh siapa-siapa Tanpa kita merendahkan siapa-siapa Tak ada masalah dalam bab ni Tiba-tiba kita menang Ada orang bagi kita hadiah tiba-tiba kita berjaya. Tak ada masalah kalau kita nak sebut alhamdulillah kita berjaya itu dan ini. Itu dalam bab bersyukur kepada Allah. Tahadduth menceritakan tentang nikmat Allah. Tetapi yang tak boleh bila mana kita mempelik ke kawan lain. Aku dapat A. Kawan aku semua orang tak dapat A. Tiba-tiba kita kita kita rendah molel itulah. Saya aku belajar rajin sebab tu dapat A. Kamu yang malas ni buat apa? Ha, -tium -tium. Jadi apa-apa yang boleh memberi maslahat, tak ada masalah kat situ. Dan, uh, even, kalau kita tengok Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf AS, pun dalam Quran, dia tahu Ij'alni ala khaza'in al-ardi, inni hafizun alim Dia kata, lantiklah diri aku menjadi, governor bendahara di Mesir, masa itu, inni hafizun alim. Kerana aku seorang yang, ada amanah. Sikapnya amanah tu So, dia dalam bab, nak memberi maslahat. Kemungkinan, orang lain pada masa itu, tak cukup amanah dia dan Nabi Yusuf tahu kalau dia menjadi uh, gubernur masa tu dia akan membawa kebaikan yang banyak dengan sikap amanah dia tak ada masalah dia nak bagi tahu sesungguhnya aku seorang yang amanah lantiklah aku menjadi gubernur Mal ketika itu di Mesir so no problem kalau tak ada kalau benda yang melibatkan ada masalah dan tidak memperkecilkan orang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis riwayat Muslim hadis Abi Hurairah Nabi kata ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah. Aku adalah pemimpin bagi anak-anak Adam di hari kiamat dan riwayat walen wala fakhr tanpa, tanpa nak apa rasa bangga. Wa ana awwalu syafi' wa ana awwalu qabr wa ana awwalu wa awwalu musaffi'. Dan aku adalah orang yang paling awal dibangkitkan daripada kubur dan antara orang yang awal memberi syafaat dan dicapaatkan. Jadi Nabi sebutkan tentang nikmat yang Allah bagi pada dia dan sebahagian dia, Nabi tambah perkataan la fakhr tanpa nak perasaan tanpa nak bangga dirilah tapi Nabi nak sebut tentang ni'mat ni Allah bagi pada diri kelebihan ni Allah bagi pada diri dia dengan maslahahnya supaya manusia tahu tentang fadilat Nabi SAW antara kelebihan Nabi antara khasaisin Nabi supaya orang sayang pada Nabi orang cinta pada Nabi orang hormat pada Nabi ada maslahat tak ada masalah kalau sebab itu yang seperti itu dalam Quran begitu fa am bi ni'mati rabbika hadis kita sampaikan uh, nikmat Allah ni kita sampaikan kita bagi tahu pada orang jadi tawaduh contoh contoh kalau kita buat CV kan kita buat CV kita tulis kita punya uh, segala kehebatan kita kan jadi kalau kita kita tulis kita punya jasa, kita sumbangan, itu sebahagian daripada kita mengangkat diri kita. Tetapi dalam bab itu, kita tulis belum tak ada perasaan bangga, kadang-kadang ada lah. Tapi uh, maksudnya, uh, dengan masalah nak cari kerja, masalah seten itu dan ini dan ini, maka kat situ tak ada masalah. Itu tak termasuk dalam bab falatu zaku amfuzakum. Yang dicelik Jangan kamu meninggi diri Memuji diri Yang tak ni Even uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita pun tahu tentang, tentang kisah Tiga lelaki yang datang kat, Jumpa dengan Aisyah Yang dia kata Nabi SAW Semuanya orang yang telah Diampunkan oleh Allah Apa yang lalu Dan apa yang akan datang Bagaimana ibadah dia So bila mana Aisyah cerita Oh kami ni Siapalah sangat kan Aku semuanya Aku tak nak berkahwin Aku aku nak berpuasa Tak nak berbuka Aku nak kiamul lail Aku tak nak tidur Lalu Nabi keluar dengan sebabkan dia nak membetulkan orang tu, nak betulkan tanggapan orang tu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diri dia. Nabi sebut, amma ini dalam riwayat Bukhari, amma ini la lillahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut akan Allah. Tetapi aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini. Aku berkawin, aku tidur, aku salat, aku aku bekerja semua. Samaan radiba an sunnati falaysa minni. Jadi Nabi nak bagi tahu siapa yang menyimpang daripada sunnahku petunjuk aku, aku bukan daripada kelompok aku. So Nabi nak bagi tahu aku yang paling bertaqwa ni, aku hamba Allah yang paling mulia ini pun tak set ekstrem kamu. Maksudnya Nabi nak demi maslahat tu Nabi apkan sikit dirinya Dalam bab tu tak ada masalah. So kita jangan salah faham semua sahabat, -sahabat yang mana apkan status Something yang dia nak berkongsi nikmat yang Allah bagi pada kita Kita terus kata dia ni belagak Dia ni sahaja nak tunjuk, menunjuk kan? Some orang dia nak membab Tahadudh binikmatillah Hanya nak berkongsi nikmat yang Allah bagi pada dia Tapi dia tak celah orang lain Dia tak ada berbangga pada lain Maka tak ada masalah uh, Uthman bin Affan Uthman bin Affan Dalam kisah dia dikepung oleh Khawarij Di rumah dia sampaikan diundah ke pun Uthman pun tak tak tak faham kenapa orang sebaik aku ni pun orang nak benci dia pun sebut kat khawar dia, kira, dia kata bukankah aku yang telah menebus apa bi'ru rumah pergi rumah ketika itu ketika mana Nabi bagitahu siapa yang membeli pergi ni maka Allah akan gantikan perigi di, di syurga aku yang beli bukankah aku yang mana Nabi SAW kata nak siapa yang sanggup beli dua tanah di, di tepi masjid Nabawi ni maksudnya Allah akan gantikan dengan rumah yang lebih baik di syurga aku beli Bukankah bila mana Nabi kata siapa yang nak membantu Jaisul Ushrah ketika perang tabuk Aku yang sponsor Tentera-tentera tabuk tu Aku buat ini aku, dija, aku Nabi SAW jamin masuk syurga Dia bagitahu dekat orang khawarish Kenapa kamu nak bunuh aku juga? Dengan segala kebaikan yang Uthman dah sebut kat situ So dengan maslahat kat situ nak memelihara nyawa dia Nak membetulkan salah tanggap daripada golongan khawar Uthman menyebut kebaikan-kebaikan maka tak ada masalah dalam bab tu kita bukan dalam bab nak meninggi diri dan dia tidak men, men, men, menjatuhkan tawadu' kita bahkan dia lebih kepada bab kita nak sebut berkongsi tentang nikmatnya Allah berikan kepada kita. Yang ketiga uh, kemudian yang tadi dalam bab kita yang kedua lah yang dia, dia tak suka dia dibenci untuk dipuji. Dan bab yang ketiga ialah bab tawaduk. iaitu ke seorang menuntut ilmu perlu ada perasaan. Tadi kita sebut tawaduk dulu kan. Ha, dia maksudnya tawaduk dengan yang dengan yang ketiga yang disebut ni lebih kurang sama. Yang tawaduk begitu juga dengan sikap tak mahu dipuji. Tak suka dipuji kalau kita sebagai talibul ilm ada sikap tak suka orang puji Alhamdulillah Dan, Kalau kita rasa bila orang puji tu Kita rasa sabut Maka ketahui lah kita ada Sikit khair Ada sikit khair lah Kebaikan Kalau tiba-tiba orang, orang kata Amboi sekarang ni dia dah masuk TV ha, Kalau kita rasa happy ha, masa Maka something wrong lah Tapi kalau kita rasa marah ha, So Maksudnya bagus lah Maksudnya kita tak suka kita di, di di di sedemikian rupa. Ha, jadi uh, dia ada kaitan antara tu dengan tawaduk. Actually di sebahagian daripada bab kata Even uh, kalau kita tengok Ad-Darqutni, uh, imam hadis, imam dalam bidang hadis jarh wa -Ta ta'dil meninggal tahun 385 Hijrah, guru kepada al-Imam al-Hakim yang meninggal tahun 405 Hijrah. ad ni, dengan yang diiktiraf ulama hadis yang antara yang paling tersohor pada zaman dia. Dalam bab illali, dalam bab rijal, dalam bab macam-macam. Darqutni tokoh pada zamannya. Sampai orang pernah tanya kepada Darqutni, "Hal ra'aita mithl Adakah kamu pernah melihat orang setara kamu? Soalan apa tu kan? Maksudnya kamu pernah tengok tak ada orang se semantak kamu. Kan? Soalan pun sikit hati dia dengan. Tapi Darqutni dia perasaannya kata tak ada. Aku tak nampak ada orang lagi terer dari aku kan. So dia hanya kata zaman ni aku tak tengok ada siapa-siapa yang lebih gigih menghimpunkan kitab melainkan dalam aku. Jika menulis hadis melainkan pada aku. Jadi seolah-olah dia nak bagi tahu kepada orang yang I don't see any people who can be above me. Jadi bila mana Hakim Al-Hakim ni murid kepada ad dia ditanya tentang uh, dia ada soalat dia ada soalat Hakim kepada Darqutni soalan-soalan dia, dia sebagai murid soalan-soalan yang dikemukakan kepada Darukut ni dikumpulkan dikumpul kumpul, kumpul kumpul diterbitkan jadi satu himpunan soalan himpunan soalan-soalan Al-Hakim daripada Darukut jadi Hakim ni ditanya dikata, kamu sendiri ya Hakim Abu Abdullah kamu pernah tak melihat orang yang boleh challenge untuk guru kamu ni lah, Darukut ni dia Al-Hakim memberitahu kalau dia sendiri pun tengok tak ada orang boleh challenge ni Aku ni yang petah lagi. Dia kata maksudnya aku pun tak akan nampak lah siapa lagi. Jadi tu bukanlah maksudnya nak kata Ad-Darukud ni meninggi diri. Dia tak pernah merendahkan siapa-siapa. Tapi orang tu tanya dia personal. Dia jawab personal opinion dia. Sebagaimana yang berlaku pada ulama lain. Ibn Hajar pun sama. Al-Bukhari pun sama. Yang mana sampaikan Ibn Hajar. Masa di muda. Dia doa kepada Allah. Ya Allah kurniakan aku hafalan sebagaimana hafazan Al-Tahbi. Al-Zahabi ni adalah idola kepada Ibnu Hajar. az kalau kita tengok kitab-kitab menutupi Ibnu Hajar ada similar dengan cara Az-Zahabi. Az-Zahabi buat kitab rijal dia buat kitab rijal. Az-Zahabi tulis tentang misalnya kitab uh, Tazhibut Tahdhib dia buat Ibnu Hajar buat Tahdhibut Tahdhib. Ibnu Hajar zahabi tulis kitabul Kashif ringkasan rumusan rumusan kepada perawi-perawi enam imam-imam ni. Ibnu Hajar pun buat kitab At-Taqribut Tahdhib. Di follow dia buat Al-Zahabi buat kitab ni, dia buat kitab tu Dia Al-Zahabi buat Mizanul Itidal dia baikir lagi dia buat kitab Lisanul Mizan so, dia sampai kan dia follow step Al-Zahabi dia cuba buat lebih baik sampai kalau tak salah saya dia masa tu dia minum zam-zam dia doa begitulah sampai 20 tahun kemudian dia datang balik ke Mekah dia minum zam-zam dia riwayatkan, dia doa pula Ya Allah, jadikan aku lebih hebat daripada Zahabi sebelum ni, jadikan aku seperti Zahabi pun dah cukup, eh, dah cukup bagus ni lebih hebat, sampai murid dia bagi tahu seolah-olah Ibn Hajar melihat dia dah tak ada siapa yang setara dengan dia, sampai dia nak dia nak more, dia nak minta nikmat yang lebih daripada tu so, bukanlah maksud Ibn Hajar nak berlagak, dia tak ada pun memperli siapa-siapa, dia tak pernah nak merendahkan siapa-siapa perasaan diri di sendiri dalam bab tu, maka dia bersyukur dengan nikmat yang Allah Kurniakan kepada dia. Begitu juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim Nabi bagitahu hadis hadith Abu Hurairah, "Ma' ta'wa'ahadun lillahi illa rafa'ah, tak ada seorang hamba Allah yang, merendah, yang, yang rendah sikap bersikap rendah diri ini melainkan Allah akan angkat diri dia. Maksudnya jangan kita ingat tawaboh ini adalah sikap yang lemah, tetapi tawaboh adalah satu kemuliaan. Bila mana kita tawaduk kita tahu kadar diri kita kita tidak menyembeli diri maka itu kemuliaan yang Allah nak angkat kepada kita dan Quran Allah bagi tahu kadzalika yatba'u Allah ala qulubi qalbi ala qalbi mutakabbirin jabbar begedemikianlah Allah kata Allah akan tutup hati orang-orang yang mutakabbir orang-orang yang angkuh orang yang sombong ini Allah akan tutup hati dia dan betul yang mana yang selalu rasa ditinggi diri dia lebih pandai daripada orang lain dia susah nak dapat ilmu lain lah. Sebab dia rasa apa yang ilmu dia ada ni betul. Allah tutup hati dia dah. Dia tak improve dah. Sebab dia dah tak nak belajar. Sebab dia rasa dia dah pandai. Dia yang belajar. Aku ada banyak tu guru, aku banyak salat, aku itu dah ini. Orang lain tak. Maka macam mana kita nak belajar? Macam mana kita nak tambah lagi ilmu itu? Itu ayub as Sebagaimana dia kata al-bayhati. Dia sebut, يَمْبَغِي لِلْعَالِمْ seharusnya bagi seorang ilmuwan itu mesti selalu letak tanah atas kepala dia seolah-olah macam ilmuwan ni kena belajar untuk nak hinakan diri dia sikit lah maksudnya sampai ke tahap dia rasa dia bongkap angkur sikit ambil tanah letak atas kepala dia rasakan seolah-olah diri dia itu hina itu dia punya perumpamaan lah uh, begitu juga ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi Abu Nuaim, Al-Hilyah dia kata ilmu bi kathrat ar-riwayah al-ilma al, al Bukanlah ilmu yang bermanfaat ni ilmu itu dengan banyaknya riwayat yang kita belajar ataupun banyaknya kelas yang kita ambil, banyaknya macam-macam sijil yang kita ambil, banyaknya sekolah-sekolah yang kita belajar, banyaknya guru-guru yang kita ada. Itu bukanlah ilmu yang sebenar. Tetapi walakin al tetapi ilmu yang betul yang al-khashyah, yang boleh membuatkan kita Khasyah, takut pada Allah. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang semakin kita belajar, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita takut dengan Allah. Semakin semakin kita semakin kita belajar, semakin semakin kita tahu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innama min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan Allah ini adalah ulama. Siapa ulama kat sini? Adakah ulama dalam agama ataupun ulama sains ulama mana saya kata mana-mana ulama mana-mana ilmuwan tak kira dalam mana-mana bidang sekalipun tetapi apa yang dia belajar itu semakin membuatkan dia takut kepada Allah kalau saintis dia mengkaji dia mengkaji semakin dia mengkaji semakin dia tahu tentang kebesaran Allah semakin dia takut dengan Allah maka itulah ilmu yang bermanfaat buat dia maka itulah ulama ciri ulama yang ada pada dia tapi orang-orang yang sepatutnya lebih awla yang lebih utama untuk nak takut kepada Allah, ialah orang yang belajar agama ulama ulama agama itu lebih utama sebab mereka yang belajar tentang dalil, mereka yang tahu tentang Quran, tahu tentang sunnah, tahu tentang itu, tahu tentang ini, yang mereka dakwa berbagai ilmu yang mereka kuasai tidakkah kita merasakan sepatutnya kita lebih utama untuk nak takut dan hampir kepada Allah kalau tidak, kita akan dicelur lah sebab itu orang yang tak semestinya ulama yang belajar dalam bidang agama ini dia akan selamat di hadapan Allah tak dia boleh jadi yang kita pun dah sebut dalam banyak hadis sebelum ini boleh jadi sebabkan dia tidak ikhlas dia dicampak dalam api neraka boleh jadi kalau dia belajar sebab niat nak berjidal nak populariti Allah campakkan dalam api neraka dalam hadis Ibnu Majah jadi tak semestinya orang yang belajar agama ini yang akan membukakan diri dia makin dekat kepada Allah tetapi apa-apa ilmu Even orang yang belajar, misalnya ilmu, orang yang belajar berniaga pun Tetapi makin dia belajar, dia berniaga, makin banyak dia berniaga, makin banyak keuntungan dia Tiba-tiba dia makin takut dengan Allah Dia rasa dia makin banyak tanggungjawab dia Makin banyak apa yang dia, dia rasa dia akan dipersoalkan di hadapan Allah Maka itulah ilmu yang bermanfaat yang seharusnya kita ada So kalau ada antara tiga ciri ni, maka kita ketahui kita antara penentu ilmu yang selamat insyaAllah. pertama tadi apa? Beramal. Yang keduanya kita tak suka diri kita dipuji. Yang ketiganya kita tawaduk dan kita tak takabur. Dan yang keempat ialah kita tak maukan habuan keduniaan, jawatan, populariti tu bukanlah uh, tujuan kita nak belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Nabi bagitau Man ta'allama ilman mimma yubtagahi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi'ardam min ad-dunya lam yarih ra'ihat al-jannah Siapa yang boleh belajar dengan satu ilmu yang mana ilmu tersebut boleh digunakan untuk mendapat keredaan Allah tetapi dia tidak menuntutnya belajarnya melainkan untuk habuan dunia cium bau syurga pun dia tak dapat Maka kalau kita nak belajar sebab sebab ini kita nakkan syuhra kita nak kita dikenali, maka ketahui lah ilmu kita, tak memberi manfaat kepada kita, sebaliknya, memberi mudarat kepada kita, maka jauhilah, hati-hatilah, kontrol hati kita, kontrol diri kita. Yang kelima, dia kata, jangan claim diri kita sebagai ilmuan. Jangan, uh, rasa kita ni macam, ni lah, macam, alim ulama ah. Jangan claim. That's why, saya until now kadang, kadang segan diri nak bahasakan diri sebagai ustaz. Sampai kalau orang panggil ustaz pun oh, saya tak aya panggil ustaz, nak apa? Panggil bro ke, itu lebih lebih baik. Sebab kita rasa we don't deserve that. Dan tak rasa macam kita layak nak nak dipanggil jentu. Rasa macam tak sedaplah kalau ikut tak sedap hati lah. Jadi kat sini kalau, sebab kalau kita biasa bahasakan diri tu kita rasa macam kita is one of them bila Kita rasa one of them, kita lebih Berkeyakinan Sometimes sometimes orang tak belajar agama pun Tetapi dia seorang Yang selalu bercakap Mesej-mesej yang baik Tapi bila orang panggil dia ustaz dia pun rasa dia ustaz juga So bila dia rasa dia ustaz dia rasa dia boleh Dia, boleh ber, dia rasa macam dia dah macam ustaz dah So sometimes Buatkan kita lupa daratan seketika ataupun orang panggil kita tok syeh jelah lama kita membahas diri saya syeh syeh syeh tak ada kalau bahasakan orang tak apa tapi nak bahasakan diri kita nak claim diri kita seolah-olah kita rasa macam kita ni lebih lebih baik daripada orang lain maka itu tak memberi manfaat kepada kita yang akhir sekali yang keenam ialah bila mana syeh bagi tahu antara sifat yang baik kalau kita rasa kita kita nak tahu ilmu tu memberi manfaat ataupun tidak kita sentiasa berburuk sangka pada diri Maksud dia apa? Kita rasa sentiasa Kita ni Tak ngertilah Jahil Banyak lagi yang kita nak belajar Walaupun kita dah sampai Belajar macam mana Tinggi sekalipun Tapi Sebab kita tahu Ilmu Allah ni Tak akan habis Imam Ahmad bin Hanbal Bila mana orang tengok Imam Ahmad Seorang ulama yang dikenali Ramai Imam Ahmad sampai murid dia nampak dia berlari-lari membawa pen dan catatan dia. Lari kemari ke, ke halakah sana lari ke sana. Murid itu tanya, "Ya Abu Abdullah, bai Abu Abdullah. Kenapa aku tengok kamu duduk lari ke sana kemari kabuk-kabuk ni? Sedangkan kamu adalah kamu." Maksudnya you are yang semua orang kenal, ulama besar yang dahsyat menebat. Dia kata, "Minal Mahdi" daripada buayan sampai ke liang lahat maksudnya selagi aku hidup aku akan menuntut ilmu, aku akan belajar jangan rasa bila mana kita dah di, berada di satu tempat kita dah disanjung orang kita malu untuk nak belajar tapi Imam Ahmad tak malu walaupun orang tahu dia, dia siapa Imam Ahmad siapa tak kenal founder dalam bidang fiqh dalam hadis super-dupa hebat tapi masih lagi nampak belajar kesana kemari, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab, sentiasa merasakan diri ni, banyak lagi benda kita tak tahu. Dan kita kena tahu, kita belajar ni pertama, selain daripada ikhlas, mendapatkan jalan-jalan daripada Allah, ialah kerana kita nak mengatasi kejahilan diri kita. Supaya kita tahu something, supaya kita boleh belajar. Bukan kita belajar ni, untuk nak tunjuk hebat pada kawan-kawan. Tapi kita nak selamatkan diri kita yang pertama. Once, kita dah selamatkan diri kita barulah kita boleh selamatkan orang lain. Kan semua pernah naik kapal terbang kat sini kan? Para apa pramugari kepada pramugara cakap bila mana corong oksigen diturunkan. Pakai pakailah terlebih dahulu sebelum anda pakaikan kepada orang lain. Ha, jadi maksudnya pakai selamatkan diri kita baru kita boleh selamatkan orang lain. Kalau kita tidak anak-anak turun pakai dulu diri kita baru kita pakai kepada baby kita anak-anak yang lain. Kalau tak, kita tak selamat Orang lain pun kita tak dapat Nak selamatkan So, enam ciri ni perlu ada Yang pertama, kita kita tak suka Yang kita beramal Dan kedua, kita tak suka dipuji Yang ketiga, kita tawar Yang keempat Apa dia? Kita tak maukan populariti Dan yang seterusnya Kita tak mengklaim diri kita ni sebagai ilmuwan Yang keenam, kita tak kita rasa diri kita ni sentiasa lemah, sentiasa tak cukup dan sentiasa masih nak belajar. Ada ciri enam-enam ni muhasabah pada diri kita balik malam ni, kita study balik, kita fikir balik. If ada enam-enam ni perfect, insya-Allah, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau ada sikit-sikit yang terjejas, maka baiki benda tu. Moga-moga kita dapat manfaat. Sebab itu kita belajar hilyah talibul ilm. Ini yang disebutkan sebahagian daripada sebahagian panggil dalam bab adab bab akhlak yang juga disebutkan tasawuf sebahagian daripada cara kita nak menyucikan jiwa kita sebab tasawuf ni dia punya fokus dia is nak betulkan hati betulkan kita punya mindset betulkan kita punya diri kita supaya kita tak tak tergelincir dalaman kita itulah asalnya sebab tu ada benda yang di yang yang yang bertepatan dengan maka kita terima dan ini sebahagian daripada dia jadi uh, ada lagi tak <coughs> ataupun kita telah berada di penghujung rancangan mungkin kita sambung lagi next tadi ada kelas tadi takde takde ok ok so kita nak sambung ataupun uh, berhenti berhenti depend pada semua Ah, Yes Dua minggu depan kita tak ada Kita tak dapat nak bersama Sambang lah uh, Sambang okay, uh, Yup Dua-dua-dua Saya dua. nak menyebutkan akhlas barat Yang kita kembali Akhlas barat Jangan sekali kamu secara kami dengan betul dengan orang yang sehat berjaya di bumi dengan orang yang dulu. Jaga ini, tunjukkan kepada orang dengan orang yang laksanakan perkara yang benar, menghormati maklumat dan musimnya betul, dengan mengimpan iman dari pemasa kepada memberikan kepada kamu musimnya yang manfaat, memberikan musimnya untuk kebukaan, memberikan kebukaan, dan memberikan pembelajaran yang baik kami datang sini dalam kaitan dengan R. Dari kamu memang berbuat baik. Rasulullah auliya saya telah katakan ialah ketika di hadapan Fatimah bin Zahra sahabat mujaharia hari ini terkhuni pada awal persiapan kita hendak ada K. Okey okey okey okey. <coughs> Samoi? Bagi alimu berkata, kita tidak akan tertipu bicara kalam Nabi saw tadi yang itu akan terus in boleh. الماده budaya ini adalah sejarah pemahaman daripada orang kita nanti pada ini tadi lagi. Belajar seperti dia dah dengan keras untuk memahami ajaran fikah ini. Dengan dia anda yang utama ilmu bagi generasi muda ini lah. Dia akan berkembang dalam projek sains untuk berakran dan tanah daripada prinsip-prinsip dan, dan, dan, dan Satu lagi. Jaralah mundum untuk sekunder. ok, ini satu bab yang important, yang very penting juga sebagai talib al-ilm, antara perkara yang perlu kita korbankan selepas kita belajar, yang perlu kita ada ialah kita zakatkan ilmu kita, sebagaimana harta yang kita ada, yang kita kumpulkan bila sampai nisab, maka kita kena zakatkan. begitu juga dengan ilmu, yang mana kalau kita dah ada bahagian yang kita perlu dinisab, dah sampai nisab maksudnya kita dah ada ilmu yang baik maka ia perlu dizakatkan perlu dikeluarkan diberikan kepada asnaf iaitu asnaf bagi ilmu ni semua manusia semua orang di mana dalam hadis riwayat bukhari nabi SAW alaihi wasallam bagitu balighu walau ayat sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat itu iaitu kita menyampaikan kebenaran menyampaikan seruan yang hak Begitu juga kita uh, men -men -men menyuruh orang ke arah yang baik, menegah orang daripada kemungkaran, mengajar orang, menyebarkan ilmu yang kita ada. Itu zakat ilmu. Sebagaimana, sebab itulah sebahagian daripada salaf rahimahullah diberitahu kalau kamu belajar 200 hadis. 200 hadis yang kamu belajar, at least 5 hadis kamu kena zakatkan. Sebab macam lebih kurang dia 2.5 kalau kita ada seratus hadith zakatkan dua setengah tapi dua setengah payah sikit nak potong-potong hadith tu jadi kalau ada dua ratus hadith at least sampaikan kepada orang orang lain lima hadis yang kita belajar Ini kita dah belajar dua ratus muka surat so sampaikan kepada orang lain lebih kurang lima muka surat at least sebagai kita punya zakat kita itulah zakat sebab Salman al farisi sebut sahabat Nabi dia tahu ilmu yang kita himpunkan yang tidak dikongsi bersama manusia sebagaimana kakanzun layun faq sebagaimana harta khazanah yang tidak dibelanjakan seolah dia akan terkumpul berkarat ni dulu, macam kita tahu masa Khalifah Pemerintahan Abbasiyah di era Abbasiyah sekitar 156 hijrah dulu kan Hulagu Khan pergi serang cucu pada geng Hiskhan ni dia, dia serang bakar, bardak hancur habis sampaikan dia jumpa dekat bawah istana tu tempat khazanah banyak harta benda yang daripada dia datuk nenek moyang dia semua dah kumpulkan selama dia bagi tahu hulagu kata alangkah bodohnya kamu kamu ada harta yang bertimbun-timbun ni tak disapa pun boleh guna tak ada manfaat pun buat kamu alangkah baiknya harta ni kamu guna untuk nak suapkan dekat kamu punya rakyat supaya mereka sayang kamu dia orang boleh mampu mempertahankan kamu bermati-matian kamu ada harta yang bertimbun kamu ada pagar yang tinggi tapi kamu tak ada orang yang nak mempertahankan pagar harta ni semua kamu longgok hari ni semua dapat aku kata. begitulah ilmu ni kalau kita tak sampaikan kita sorok maka kita akan diuji sama ada kita lupa sebab kita tak mengulang kaji sebab bila, bila kita nak mengajar ni faedahnya ada sampai kita murajaah sampai kita ulang kaji kita kita ulang-ulang-ulang berulang kali dia akan membuat kita ingat dan begitu juga kita akan diuji bila mana kita mati ilmu tersebut hilang tanpa ada manfaatnya sedangkan Nabi SAW alaihi sebut dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim bila mata bunu adam in qata'a 'amalu illa min thalasah bila matinya anak Adam itu terputus alam malam yang tiga perkara antaranya ilmu yang ilmun yuntafa'ubihi antaranya ilmu yang mampu untuk nak memberi manfaat kepada orang lain kalau kita simpan tak ada dah maka kita belajar seorang-seorang kita penat maka kita tak dapat nak memberi manfaat kepada orang lain dan Allah sebut dalam Quran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى siapa lagi yang lebih baik ucapan dia kata-kata dia melainkan orang yang berdakwah kepada Allah yang menyuruh manusia kepada Allah iaitu kita bila kita ajar orang kita ajar orang kepada kebaikan ajar orang dekat dengan agama kita mengajak dia kepada Allah siapa yang lebih baik ucapannya Allah sebut dalam Quran Allah puji dan fadilah dia sangat banyak bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Nabi sebut laa yahdillahu bi tarjulan wahidan khairul lak min hamrin na'am jika Allah dapat mampu kamu dapat membimbing seseorang membawa seseorang itu ke jalan Allah walaupun seorang dia punya ganjaran dia lebih baik daripada unta merah unta merah ni maksud dia macam zaman sekarang ni Ferrari lah Ferrari merah tunggangan yang paling gah lah zaman dia Ferrari taklah paling gah sekarang jadi gah lah sebab ada Ferrari ni mesti dia selalu nak drive kan jadi aa uh, itu antara fadhilat dia dalam hadis sahih muslim nabi bagitu man ala khairin fa law ajrini siapa yang menunjuk orang tu ke arah jalan kebaikan maka dia akan dapat semua pahala dia sebab itu kita berkongsi ilmu kita share sometimes sekarang ni mungkin tak semua orang mengejar untuk nak share tetapi pahala-pahala yang semua orang buat dalam menyebarkan ilmu ni insya-Allah insya-Allah dia akan dapat pahala yang sama Jika kita ikhlas kepada Allah Termasuk kameraman Kameraman hari ini yang membantu menyebarkan dakwah Yang uploadkan video Yang beli rakam yang mana orang lain tengok semua Mereka usaha menyebarkan Termasuk orang yang share Misalnya di Facebook, di internet Siapa-siapa yang share tentang ilmu dan mesej-mesej yang baik Orang lain baca, orang lain Mungkin dapat manfaat, mungkin orang lain amalkan Dapat pahala yang sama Nabi SAW Alaihi Wasallam itu Sebab itu jangan kita bakhil dengan ilmu dengan apa sahaja cara sekalipun Kita cuba kongsikan ilmu tu dengan orang Supaya Setiap ilmu yang orang itu baca Orang itu dapat melalui idea Maka kita mengharap Kita dapat pahala yang sama Dan Nabi Muhammad SAW bagitahu tadi Kita akan dapat pahala Belah yang terus ni Tujuh rin syarikat Yang Nabi kata pahala itu akan berterusan Sampai ke hari kiamat Dan tidak berkurangan orang sedikit pun Even lah, ini Allah kata, Nabi kata tak berkurangan sikit 100% kita dapat Andai kata kita dapat 10% pun, pun dah cukup dah Kalau kita dapat 10% daripada kebaikan Yang dapat, pun dah nikmat dah Itulah yang kita ber, ber, Kita sepatutnya Gigih untuk nak memberi Manfaat kepada orang Semayat orang supaya orang tu buat baik Orang tu beramal, orang tu makin dekat dengan agama supaya kita dapat segala pahala yang banyak semua orang yang terlibat dalam saham tersebut insyaallah Allah akan memberi ganjaran yang sama nabaramba Nabi Sulaiman dari Ibnu Majah Nabara Allahumma an sallami 'ala qalati fa hafizaha wa waaha wa kama sami'a Allah Nabi min doa kaf kepada orang-orang yang mendengar hadis kepada nabi lalu dia menjawabnya mahfaz lalu disampaikan kepada orang yang lain maka bila mana kita dengar kita belajar satu ilmu kita sampai pada orang-orang kita seru pada orang Nabi dah beritahu dalam hadith dari al-muslim dari ad nasihat sesuaih agama ni nasihat Nabi tak sebut macam tu, melainkan nak bagitahu nasihat ni sangatnya very important macam Nabi begitu Al-Hajju Arafah bukannya haji tu Arafah dia tapi Arafah ni berkata haji itu Arafah Haji ni Arafah ni benda paling penting Tak ada Arafah Tak sah juga. Dua Ibadah Sesuatu doa itu Sedangkan daripada ibadah Itu ibadah Sebab doa ni Alhamdulillah Sejapah mu'min Yang paling penting Doa ni Antara ibadah yang paling besar Begitu juga Bila begitu berkata Adilu nasihat Agama ni nasihat Bukannya agama Nasihat ni Sebab terlalu ada dalam agama Tetapi nasihat ni Salah satu function Yang terpenting dalam agama nasihatnya. Iaitu kita cuba menginalkan orang daripada problem Sebab daripada harap ini disebut nasihat Susu yang nasihat ini bukan susu itu bagi nasihat Tetapi maksudnya susu itu clear sebarang peladak -peladak dia, daripada sebarang peladak-peladak Daripada kotoran-kotoran, ketenipuan itu maksudnya So kita nasihat ni kita nak bantu Sama ada kita nak bantu orang terhilangkan syubhat dia teraguannya masalahnya ni ataupun kita nak sampai ke dengan yang baik okey ada orang semua masyarakat umumnya Itulah agama dan siapa yang boleh buat di Allah janji dia akan menjadi umat yang terbaik menurut Allah sinah Quran kuntum khaira ummatin ukriratu min nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aliyah alasi sebaik baik umat ukhrija min nas Allah tak sebut dalam Al-Quran Kharajat minas Allah kata Berbeza antara Kharajat dan Kharajat Kharajat ni dikeluar sendiri Tapi oh, Kharajat ni dikeluarkan Yang mana-mana Yang mana s. Allah kata Pilihan Allah Allah yang dikeluarkan kamu Dalam keadaan yang paling baik Umat yang paling baik Sekarang ni Nampakkan syaratnya Tak boleh Al-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l wat tu iman Allah dan Allah sentakan perkataan ini dan iman wat tu iman Allah walaupun kita tahu iman kepada Allah yang paling penting nah sebab nak menjegitkan kepentingan amal itu semua termasuk dalam tadi dalam untuk menyubahkan takwa da dalam kita mengajar manusia dan itu adalah sakat kita dan kita kena laksanakan sakat kita walaupun kita anak kita punya istri walaupun kita kepada... dan Alhamdulillah ilmu ni dia tak ada asnaf yang khas kita perlu sampai kepada orang kaya orang mesti orang senang orang susah mesej tak wah kita ni luar. kita nak mesej kita sampai sejauh mana suara kita boleh sampai sebagaimana kalau orang yang ada empire bisnes dia nak empire dia diluaskan dia selagi mana dia dapat pelanggan baru itulah yang itu. dia nak. Kita pun nak yang besar buat dia Kita juga Sebab jenis orang itu Orang itu dia sampai Terlumat dalam masyarakat Kita juga Jangan Kita hanya Fokus pada Yang Kita-kita Tetapi Kita syugur Tarik Yang mana orang yang tahu Tidak macam Yang mana orang yang ada Sikap-sikap Yang mana orang yang mungkin Bagi di Bagi di universiti Kita juga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 ini kita perlu datanglah makan bersama pada bila-bila hari tu. Baiklah. Baiklah. Kita rasa asal benar tak? Sampai. Sudah tiga hari. Kita tidak dapat juga sampai. Kita tak sampaikan. sampai saya saja sempat Masanya dia tak nak pergi. Dia nak apa? Dia nak apa? Dia nak apa? Oh, cuma kalau Nabi nak sampaikan semua kebenaran dia ada semua dalam Islam itu. Tak ada. Jadilah. Tak ada. Tak ada. sampai orang tu <tusuk> tanya lagi